Bueno, eh, gaurko eh, magazin informatibo honetan, hasieran, aipatu dugu gazte asanbladako kide bi eh, torriko direla, eta dagoeneko eh, gurekin daude Berriozar Irratiaren eh, estudio hauetan, eh, daukagu Eder Goldalazena, eta Oyer Echeverria. Eh, gunon bihoi! Gunon, bai? bueno, egunon, eta ongi torriak e, gure estudio honetara eskerrik asko. Honea etortze e, e, bueno, antolatu da e, Berriozarren Berriozarko gazte esan bladatik e, Jardunaldi batzuk eh bueno, izen burua bada kontsumismoak kontsumitzen gaitu, zertan datza eh Jardunaldi hau. Eder, kontaigu su pizka bat. Bueno, bai, pizkatik usi genuen ez, azkenean Berriozarren, baina bai, gizarte osoan ez agola kontsumitzeko, gehiagik kontsumitzeko joera bat, es, kontsumismoa dena eta ikusten dugula, azkenan horrek bihurtzen gaituela robotako esala, es, kontsumitzen dugula pentsatu gaseerari garen kontsumitzen nola kontsumitzen dugun, benetan behar dugune doez eta pixkat hortik abiatuta pues, ikusi ginen gazteriak ere e, horretan baduela zer esaterik, eta, bueno, e, gazteriak eta ozak ez, gaztea ebakarrik eta, bueno, sinbaz, pentsatu ginen, ora, pixkat Y ya bete ya bete tardian pizkat lantzea, eh? zaren. Uh -huh. E, bueno, horreke edo horretan zer ikusia handia izenen du berrezarre superfie handie jositas e, dago edo inguratu dago eta suposatzen dute erreflexsioa e, bat egin du e, horren inguruan ez da. Maiiez pues, ikusi genuen nola McDonald's bat iraki zuten duela gutxi eta baita baitare burgelkin bat, eta abriko depot eta superfizia handi horiek jarri dira berio eta nuen konxumoan ere eragina izango zuela eta peska bat e, jendea kontzientziatzeko eta jakinarazteko pues son exeara su sortzen ditu denez. Uh -huh. Beraz, antolatuta dusuen jardunaldia, eh ulertu desaket eh, bi fase eta gauan dea lenda bisikoa eh eztabaidatu, kontzientiatu, karteletan eh, eh, jartzen den bezala, esnatu, es Baina, es? eh, baia, bueno, ni baino ni baño bekisuek asalduko duzue zertan datxa justo jarduera horiek. Leloa zukean dutuneekin badator, es eh? askenean ezatemoren kontzu mismo haren Ara, zuarekin, e, bukatzeko edo lehenengo fasea edo besare kokatzen norena senatu beharra eta pizka kontzientiatu beharra benetan zertanari garen, ez? Uhum. Eta gero hartzeu borrokatu eta, eta orduan horri lotuta banatu dugu gure kanpaina hau edo eta azkenan badata badat, badat, lehenengo hilabetean edo bueno 4 4 jardunaldi planteatu ditugu pizkat bideo bat hartuta eta baita batzuk planteatzeko. Uhum. Video atoñari, baina bueno, sakondu naiz duguna nada estabeidetan, gaitesprein buruz, pues, mm -hmm. e, bat da produktuak nora programatzen dituzten e, urte gutxiren buruan eh apurtzeko, beste droga, mm -hmm. e, janaria, olako bait buruz, eta gero bigarren fasean e, izango genuke bizkat horrizia alternativa eskaintzen aldizkiogun, ah es ala nola pues mendikuntza eta sendabelar edo holako ikastaro bat, arropa konpontzea, ajá, ah eh material birtziklatzea eta holakoak Eta gero ja bukatzeko nola ere planteatu genuen gabonetatik gertu, kokatzen genuela hau gabonetan areagotzen delako kontsumoa eta uhum. kontsumismoa e, Kokatu genuen elkartrukea azoka bat, gabonetan aurrekoz astean Piskat, pues, bakoitzak nahi duena arera mateko, o, behar ez duena eta bus, behar baldin badu beste zerbait hartzeko eta erabiltzeko derki baina krisi garaian krisi sakon e, e, batean sartuta gaude eta po bueno, horrek pues e, lagundu dezake gutxienez e, kontzientzia sortze, sortzeko eta baina ere berrizarre badauka herri e, e, bueno, mailan e, komer, e, komertzio batzuk eta bueno, komertzianten elkarte bada e, zuek uste duzue... E, Bueno, erosketak egin behar dira, gehiago herrian bertan, eta ez e, beste, e, bueno, mank, makroenpresa, hoietan. Baina, nire ustez, e, komertzio txikietan erain bar da, erosketa, erosketa, ze, karo, superfizio handietan eraten baduzu, pues txikiak zapaltzen dituzte azkenean, eta a, txikiak ez dugu uste nazten, eta orduan, ba, txikiak e, azkenean nisten dute, eta bakarri e, superfizio handiak gelditzen dira, eta karo. Horrekin lortzen duzuna, txikiei erosten lortzen duzuna da haien haiek bizitzeko, ba bueno, haiek hartaz bizi dira baita ere, ez? Eta orduan haiei laguntzeko modu bada eta eskertzeko beraien zerbitzoa edo ta herriaren parte badira ere, Hai. eh, hori importantea da. Bueno, Gastea Asamblea atik eh, atera da iniciativa hau. Gastei begira bakarrik ez dago susenduta, eh jarduera hau baizik eta hurbildu daiteke edonor eh zuen eh ez? Hori da, gou batez ere Gasteagarenes, pues gazten inguruan nahi dugu izan eragina, ez? Tan gazteek eh, karpenak egitea holako estabiletan eta tailerretan, baina ez dugu E, pentsatzen gazte bakarri parte hartu behar duteni behizik, eta interesatua dagoen edonor eta portatzeko prest dagoen edonor etortzea, eta uh -huh. benetan interesgarria dela, adindez behar indietako jendea etortzea. Uh -huh. e, non kokatuko dira jarduera guztiak? Jarduera guztiak gaztelekoan kokatuko dira, atze, karo, uh -huh. badak egunez, edo plan bat badago beste gazteleko bat egiteko, eta uh -huh. honi herri gehiago bat sortu nahi diago, eta uh -huh. dinamika berri bat. Eta hor duen, e, hau, Ez da gure helburu zuzena, baina zeharkakoa, bai? Eta orduan ikusten dugu, honi pixkat mugimendoa sartzeko eta ide jau Bai, azkenan nahi duguna ere da gaztelekoan, holako dinamikak eta beretokia izatea, eta izatea toki bat, non gazteek eta baita beste batzuek ere ikusten badute, holako dinamikak, interesgarriak gero ditzen ausatzeko, eh. Uh -huh. Guazenitchei terapia psikat de eh, Gastea semblada eh, bueno, gain certa antolatzen duzue berrezarren nola eh, funtzionatzen duzue du zure psikat, eh, hola, comentaiko zure eh, gainetik eh, zein dan zure zuen eh bueno, funtzionamendua do. Bueno, principio hori elkartzen gara astean behin edo, eta gero, pues, bai beharren arabera egite dutuna da pues, gaizeatztak identifikatu zer landu nahi ditugun eta lantabdeak sortu uh -huh. bos, jendearen interesan arabera edo interesatzen eguna den arabera. Esos, uh -huh. Momentu honetan atera da bat ez ere kontsumaren kanpaina hau eta bizka ez dakit ere, behar dugu arduratzen diren azgeio lan komunikatiboa edo, uh -huh. baina hori, gutxi gara bera horrela eragakitzen dugu dena asambradoro korrean eta gero lan tazetan gara uh -huh. Ederki, Eder e, bueno, kogoratu behar dugu e, urrengo igandean, igandean asiko dila e, azar horrean amarrean zuzen ere, eta zer eskeniko duzue, edo zer duzue prezte igande honetarako? Bai, pues bueno, e, igande honetarako, komprar tirar, komprar E pelikula edo filma dugu proposatua, eta da pizkat ikusteko kontsumoa eta hori. Uhum. eta gero baitare azaroren amairuan eta 19 e, e, los 80 drogas sida e, bideomanaldia izanen dugu. E, gero azaroren 17an, 6 eta azaroren 22an, 6 baitare la historia de las cosas. Uhum eta gero taierretan e, urrengo fasea izango litzateke eta soraren hogeita lauan medikuntza naturala eta ukenduak egiteko taierra proposatu dugu. Uh -huh. Eta soraren hogeita sazpian berriz arropa berrera erabiltzeko tailerra eta gero abenduaren lauan gelditzen da materiala bersikalatzeko tailerra. Uh -huh. Eta gero augustia bukatuko dugu azoka batekin uh -huh eh arrendatuaren 11tik dena eta zoku hau azoko hantan eh, eh ez erabiliko ezuen... E, zerbait utziko du eta behar duen zerbait hartuko du. Aha, ez, le... da, ez da, diruarekin, bai, bai, ez da, zer. Bai, bai, elkartrukatzeko azokabada, ez da, oso interesgarria proposatu du, du zuena. E, bueno, e, izen gehienak edo izen buru batzuk e, ikusitut e, gaztelaneaz daudela, gaztelaneaz hutxez, e, horrek esan edu e, gaztelaneaz izanen dela edo e, elebitunez, e, e, no lantolatuko duzu? E? Material askuratzerak orduan arazoak izan ditugu euskeraz. Uh -huh. e, E, gaionekin lotu dauden materialak aurkitzeko. Uh -huh. Baina bueno, planteatut duguna da, e, pelikula erderaz izango denes, haiatzea, uh -huh. e, ez dagoidak batez ere Euskaraz izatea bizka bermatzeko ere. Baina bueno, esan dut, Euskaraz ez dakienak ere badutokia Estabe parte hartzeko Aha, noski Bai. Baila, bueno, al, o sea, ya tu balgara likita geien euskaraz egiten, eh? Bai, hau eh esaten dute e, bueno, pues e, segurazki norbait interesata interesa baldin badauka e, e, gaurko elkarrizketa eh entzuterakoan, pues eh eh e, e, ez dadila gera etxean, eta, baizik eta bueno, pues interesa baldin badauka, hurbildadia, eh estabidatzera, kontzientziera, Bueno, e, oso data egokia da kontsumismoren galla lantzeko eh zuek aipatu duzuen bezala, bueno, Gabonak gabona que iaia gañean ditugula eta kontsumismoa eh bueno, pues, nabarmenagoa da, baina kontsumismoa bada urte osoan zehar e, dagoen zerbait servite gure gizartean, ez? Eh e, jardunaldi hau bukatzen denean, eh ser, serduzue Ba, a ere serés duguson gizi astu ikusi nahi dugu ere eta baita nabertse ideia ateratzen diren eta jendeak zegoituen eta baita hoietan, pues hace jobes, ni gustu dut esimezteko berri Berriozarren negotea holako talde bat, ez dakiz pues nahi dugu ere piskat direkia utzi, piskat jendaren parte hartzea, ba baino ez dugu kokatzen kanpaina hau mugatu gabonetarako eta osea gabonetatik aurrera beste planteamendu berri bat ateratzen baldin bada kontsumaren kontra noski jarraituko dugu la horrekin, es askeran zegozu sumezara kontsumismoa urtosoan dugu, ez da bakarri gaunetan duguna, eta ne duguna da eragin. Horretan, igual ez gara zentratuko ari beste, orain zentratzen ari garen besala, baina bai nantuko dugula urtosoan zehar. Eberki ba, bueno, gure aldetik eh, eskertu nahi dizuegu, onera tortzea, eh, zuen denbora ezkaintzea, eta, eta bueno, jakinda ezazuen eh, berrio zarri ratiaren ateak eh, beti izango duzue irekitak, nahi duzuen arako, beraz, eh, eskerrik asko ezkaintzea. Ba, egu eskerrak eman nahi dizkizugu horako kerea bat eskaintzea ez, azkenean e, lortzen dugulako beste jende baten heltzea, eta jendea bizat enteratzea ere zer dagoen momentu netan berrio zarren, eta eskertzea izugu pila bat ere horretara oh, horretarako gaude horretarako lan egiten dugu eta horren alde lan egiten dugu noski eh, esezkerrek asko bioi eta hurrengol arte